Ші читання Читамріта Мадилила, глава 4. Віддане служіння Ші Мадавендре Пурі, Шіла Бахтінот подає в Амріта Правагабаші короткий переказ 4 глави. Господь ще Махапрабу, Магапрабу, ідучи дорогою через чатра Богогу, дійшов до кордону Оріси. Дорогою він минув селище в Трешвар. Господь насолоджувався трансцендентним блаженством, співаючи святі імена і збираючи милостиню в різних селах. Так він дійшов до знаменитого селища Ремуна, в якому стоїть божество Гупінати. Там він розповів історію про медавендру Пурі, яку почув від свого духовного вчителя Ішварі Пурі. Історія ця така. Якось вночі, коли медавендра Пурі спав біля Говардана, йому приснилось божество вопала, заховане в лісі. Наступного ранку він запросив усіх місцевих жителів, що приїзно до нього ставились, і разом з ними видобув божество, заховане в джунглях. Після того з великою розкішю і урочистістю він встановив божество Ші Гопаладжі на пагорбі Говардан. Разом із місцевими жителями він вшанував Гопала належним поклонінням і влаштував свято Аннакут. Слава про свято розійшлась всією околицею. Із сусідніх сіл до свята приєдналося багато людей. Якось вночі божество Гопала знову прийшло у вісні до Мадавендрапурі і попрохало його піти до Джаганатпурі і дістати сандалової пасти, щоб намастити нею тіло божества. Отримавши цей наказ, Мадавендрапурі зразу вирушив до Оріси. Проходячи Бенгалією, він дійшов у селище Римуна і там отримав горщик згущеного молока кір запропонованого божеству Гопінаджі. Гопінат сам вкрав цей горщик згущеного молока і дав його Мадавендрі Пурі. Відтоді це божество Гопіната прославилось як Кірчор Гопінат, божество, яке вкрало горщик згущеного молока. Діставшись Джаганата Пурі, Мадавендра Пурі отримав від царя дозвіл узяти один маунт сандалу і 20 толів камфори. За допомогою двох чоловік, Мадавендрапурі дійшов з цим вантажем до Римуни. Тут до нього знову прийшов у Гопал із Говардана і забажав, щоб сандал стерли на пасту і, змішавши з камфорою, намастили цією пастою тіло копінаджі. Розуміючи, що це задовольнить божество Гопали на Говардані, Мадавендрапурі виконав цей наказ і повернувся до джиканадпурі. Ши читання Магапрабу розповів цю історію господу Нєтінанді Прабу та іншим віданим і підніс хвалу чистому віданому служінню Шіли Мадавендри Пурі. Продекламувавши кілька віршів, які склав Мадавендра Пурі, господь поринув в екстаз, але побачивши, що довкола зібралось багато людей, він стримав себе і поїв трохи просаду солодкого рису. Він переночував у Римуні, а наступного ранку знову вирушив до Джагнат Пурі. Один. Я смай да тумчо раян кхіра ഭന്ദം ഗോപിനാทാ кхіരാ ചോരാ വിદોബുത് ഷി ഗോപала я складаю шанобливі поклони мадавендрі пурі якому подарував горщик солодкого рису шрі Гопінат, названий після того Кшира Чора». Задоволений любов'ю Мадавендрипурі, шрі Гопал, божество з Говардана, явив себе очам всіх людей. Бактінот також зазначає, що це божество Гопала встановив вперше ваджа, славетний внук Крішни. Мадавендра Пурі віднайшов Гопала і встановив його на пагорбі Говардан. Це божество Гопала донині стоїть у надварі і про нього піклуються нащадки вала -Бачарі. Божеству поклоняються там з великою розкішю, і кожен може за невелику ціну придбати там всілякий просад. джай хвала хвала ши чайтанні хвала хвала нітянанді хвала хвала хвала хвала всім відданим господа Чайтані. Господь пішов до Джаганатпурі і відвідав храм Господа Джаганати. Крім того, він зустрівся з Сарабомою Ботачарією. Ці всі розваги дуже докладно змалював Ріндаванда Стакур у своїй книзі Читання Багават. Всі діяння ще читання Магапрабу від природи чудесні і сповнені надзвичайно солодкого смаку. А коли їх описує вріндаван Дастакур, вони стають схожими на потік нектару. Тому я смиренно звертаю увагу на те, що ці події вже чудово описав шідлавріндаван Дастакур. І тому повторювати те саме було б з мого боку зарозуміло і не дуже гарно. Я на це не здатний. Тому я наводжу лише стислий огляд подій, які вже докладно описав Шіла Стакур у своїй читання Мангалі, нині відомі як читання Багавата. Деякі з подій він докладно не описував, а лише оглядово переказував. Ці події я постараюсь описати у своїй книзі. Тому я складаю шанобливі поклони – Лотосовим стопам вриндаван Даса Такури. Я сподіваюся, що своїми діями не ображу його лотосові стопи. Атайва Тангра Пае Корі Намаскар, Апарад Нахаук 10. Шичатані Махапрабу йшов до Джаганатпурі з чотирма своїми відданими. І ревно повторював святе ім'я Господа мантру Гари Крішна. Щодня шича Таня Магапрабу особисто йшов у село і збирав багато рису та іншого зерна, щоб приготувати просад. Дорогою вони перебирались через багато річок, і на кожній переправі сидів митник. Однак вони не чинили перепон Господеві, і він являв їм свою милість. Нарешті він дійшов до селища Римуна. Пояснення. Існує залізнична станція Балешвар, а 8 кілометрів на захід від неї лежить селище Римуна. В цьому селищі донині стоїть храм кшіра гопінатхи а на храмовому подвір'ї і зараз можна побачити Самаді-Гробницю Расікананди-Праву, головного учня Шімананди-Госвамі. Божество Гопіната в храмі Ремуни надзвичайно привабливе. Господь Чайтаня прийшов у цей храм і з великою відданістю поклонився. Коли Шичатані Магапрабу віддавав поклон своїм стопам божества Гупіната, вінок з голови Гупіната злетів і впав прямо на голову Шичатані Магапрабу. Коли вінок божества впав на голову Шичатані Магапрабу, він був дуже втішений. І тому разом зі своїми відданими почав співати і витанцьовувати. Всі слуги божества були вражені палкою любов'ю Шичатані Магапрабу, його вишуканою вродою і його трансцендентними якостями. З любові до Шичетані Магапрабу вони робили йому всілякі послуги, і Господь тої ночі залишився в храмі Гопіната. Господь залишився там тому, що прагнув скуштувати залишки солодкого рису, запропонованого божеству Гопіната. Це бажання виникло в нього після того, як він почув від свого духовного вчителя Ішварепурі про історію, що колись тут сталося. Це божество широко відоме як Кір І Чатаня Магаправу розповів своїм віденим про те, чому божество прославилось під таким іменем. Кшіра Чора Гопінат. що вкрав горщик солодкого рису. 20. Колись божество вкрало для Мадавендри Пурі горщик солодкого рису. І тому прославилось як Господь, що вкрав солодкий рис. Якось Мадавендра Пурі під час своїх мандрів опинився в Ріндавані і прийшов на пагорб, що зветься Говардан. Мадавендрапурі майже збожеволів від екстазу любові до Верховного Бога і не усвідомлював, коли ніч, а коли день. Він то зривався на ноги, то падав на землю, він не міг розрізнити, чи він перебуває в належному місці чи ні. Обійшовши довкола пагорба, Шимадавендра Пурі пішов на Говіндакунду, омився в ній, а ввечері сів під деревом відпочити. Коли він сидів під деревом, прийшов незнайомий пастушок з глечиком молока, поставив його перед Мадавендрою Пурі і, усміхаючись, звернувся до нього з такими словами. 25. Пурі, ей, дукдалая, коротумі пан, магіке ненагікао кіба Мадавендро Пурі, будь ласка, випий молоко, яке я приніс. Чому ти не збираєш в ніякої їжі? Яку медитацію ти практикуєш? Побачивши вроду хлопчика, Мадавендрапурі відчув велике задоволення. Почувши його люб'язні слова, він геть забув голод спрагу. Мадавендра Мадавендрапурі сказав, «Ти хто? Де ти живеш? І як ти довідався, що я пущусь?» Хлопчик відповів, «Пане, я пастушок і живу в цьому селі. В моєму селі ніхто не постить. В цьому селі можна просити милостиню і тим харчуватись». «Дехто п'є тільки молоко, але якщо хтось ні в кого не просить їсти, тоді я сам йому даю всі харчі. Тебе побачили жінки, що прийшли сюди по воду. Вони дали мені це молоко і послали до тебе». Далі хлопчик сказав, «Я повинен швиденько повертатись, доїти корів, але я ще прийду і заберу тебе глечик». Сказавши це, хлопчик пішов. По суті, він раптом зник з очей іма Давендра Пурі був дуже здивований. Випивши молоко... Шимадавендра Пурі помив глечик і поставив поряд з собою. Він дивився на стежку, але хлопчик так і не повернувся. Мадавендрі Пурі не спалось. Він сидів і повторював магамантру Гарикришна. Кришна. Тільки вже коли ніч закінчувалась, він на якусь хвильку задрімав, і його зовнішня діяльність припинилась. У вісні Мадавендра Пурі побачив того самого хлопчика. Хлопчик прийшов до нього і, взявши за руку, привів до одного куща в джунглях. 36. Хлопчик показав мадевендріпурі Пурі на кущ і сказав, «Я живу в цьому кущі і тому дуже потерпаю від дошкульного холоду, злив та дощів, вітру і нестерпної спеки. Будь ласка, приведи з села людей, щоб вони дістали мене з цього куща» а тоді нехай мене гарно поставлять на вершині пагорба. «Будь ласка, збудуй на вершині пагорба храм», – вівдалі хлопчик, «і встанови мене в цьому храмі. Після того омий мене великою кількістю холодної води, щоб очистити моє тіло. Я вже багато днів стежу за тобою і думаю, коли ж Мадавендра Пурі прийде сюди служити мені?» Томаре према ваше корі сева ангікар, даршанадіян істарі босакала самсар». Ти відчуваєш екстатичну любов до мене, і через те я прийняв твоє служіння. Тому я проявлю себе і, побачивши мене, всі пропащі душі звільняться. Мене звати Гопал. Я підняв пагорб, говардан. Мене встановив ваджа, і я тут повелитель. Коли напали мусульмани, жрець, що служив мені, сховав мене в цих кущах у лісі. Після того в страху і перед нападом він втік». Я залишаюсь в цьому кущі відтоді, як втік жрець. Дуже добре, що ти прийшов сюди. Тепер обережно дістань мене звідси. Сказавши це, хлопчик зник. Тут Мадавендрапурі прокинувся і став обмірковувати свій сон. Мадавендрапурі став побиватись. Я бачив самого Господа крішну, але не впізнав його. В екстатичній любові він впав на землю. Якийсь час Мадавендрапурі плакав, але нарешті скерував розум на виконання наказу Гопала і опанував себе. Зробивши ранкове умовіння, Мадавендрапурі увійшов в село, зібрав всіх людей і сказав їм. 48. Дарі, Володар цього села Говардандарі Лежить в кущах, ходімо, дістаньмо його звідти, там у лісі дуже густі чагарі, через які ми не проберемось, тому візьміть сікачі й лопати, щоб прочищати дорогу. Почувши це, всі дуже зраділи і пішли за медвендрою пурі. За його вказівками, вони прорубали в гущавині стежку і ввійшли в джунглі. Коли вони побачили божество, вкрите землею і травою, всі зраділи і здивувались. Вони очистили тіло божества, і хтось сказав, «Божество дуже важке, одна людина його не зрушить». Божество було дуже важке, тому його разом взяло декілька найсильніших чоловіків і так занесли на пагорб. Мадавендрапурі йшов разом з ними. Один великий камінь використали як трон, і на ньому поставили божество. Ще один великий камінь поставили за божеством як опору. Всі брамани, священики села, зібрались разом, взявши з собою дев'ять глеків. З говінда принесли воду і процідили її. Для встановлення божества з говінда принесли дев'ятсот глеків з водою. Лунала музика сурм та барабанів і спів жіноцтва. Під час свята встановлення божества люди співали і танцювали. На свято позносили все молоко, йогурт і очищене масло, яке тільки було в селі принесли всілякі наїдки, солодощі та інші підношення. Описати це все я не здатний. 59. Селяни поприносили багато листків, туласі, квітів, а також всілякого вбрання. Тоді ж і Мадавендра Пурі особисто почав Абішеку церемонію омовіння божеств. Поясненням. У Гарі Віласі, шоста Віласа, вірш 30, сказано, що божество треба омивати водою з йогуртом і молоком під супровід звуків мушель, дзвонів та інших інстру... інструментів, співаючи мантру «Ом Багаватеї Васодивая Намага». І вірші Брамасамхіти, починаючи від «Чинтамані Пракарасадма Сукалпа Врікша Лакшаврі Сурабі Рабі, рабі Після того, як все несприятливе було розсіяне співом мантри, Почалася церемонія омовіння божества. Спочатку божество масажували, використовуючи велику кількість олії, від чого тіло його стало лискучим. Після першого омовіння зроблено інші омовіння панчаґавією і панчамрітою. Тоді зробили магаснану пряженим маслом та водою, яку принесли у ста глеках. Пояснення: Складники панчаґаві це молоко, йогурт. Гі – очищене масло, коров'яча сеча і коров'ячий гній. Усі ці складники отримані від корови, тож можна уявити, якою важливою твариною є корова, якщо навіть її й гній, потрібні для омовіння божества. До панчамерити входять 5 різновидів нектару – йогурт, молоко, пряжене масло, мед і цукор. Основна частина цих складників також походить від корови. Для смаку до неї додають цукор та мед. 62. Після Магаснани божеству знову зробили масаж ароматичною олією, і його тіло стало лискучим. Тоді провели останню церемонію омовіння люче змушлі на божество ароматизовану воду. Пояснення. Щодо цього, Шілабактісіданта Такор у своєму коментарі цитує Віласу. Щіткою, зробленою з волосся і з кінчика коров'ячого хвоста, тіло божества натирають ячмінним борошном, пшеничним борошном, циноброю, борошном із урадалу та ще одним борошном, що називається авата. Його роблять, змішуючи бананове борошно і змелений рис. Це дає гарний полиск. Олія, що нею змащують тіло божества, повинна бути ароматизована. Для магаснани потрібно не менш як 2,5 мани, близько 109 літрів, Води, щоб лити на тіло божества. 63. Очистивши тіло божества, його вдягнули в гарні нові шати. Після того тіло божества прикрасили сандаловою пастою, гірляндами стуласі та з інших пахучих квітів. Закінчивши церемонію умовіння, для божества запалили коріння та світильники і почали підносити йому всілякі страви. Серед підношень був йогурт, молоко, та всі принесені солодощі. Спочатку божеству піднесли багато різних страв, тоді ароматизовану питну воду в нових глечиках, а тоді воду полоскати рота. Нарешті йому піднесли листя бетелю з усілякими спеціями. Підніши божеству Тамбулу і Пан, для нього провели церемонію богога Аратрики. Нарешті – всі промовили різноманітні молитви і склали поклони з повною посвятою, простираючись перед божеством. Коли люди дізналися про встановлення божества, вони позносили всі свої запаси – рису, далу та пшеничного борошна. Вони принесли так багато продуктів, що весь пагорб був цим повністю заставлений. Селяни позносили свої запаси – рису, далу та борошна, а сільські гончарі поприносили всілякі горщики. Вранці почали все готувати. Десять браманів варили зерно, а п'ять інших варили овочеві рагу та супи. 70. З усіляких різновидів шпинату, коренів та фруктів, зібраних у лісі, варили овочеві страви. Хтось смажив бади і барі з горохового тіста. Так, брамани готували всілякі наїдки. П'ять чи сім чоловік насмажили величезну кількість чапатів, щедро змазаних гі, очищеним маслом. В овочах, рисі та далі також було багато гі. Весь зварений рис насипали на листки палаші, розкладені на розстелену долі нову тканину. Між купами вареного рису здіймались стосами чапаті а навколо них були розставлені в усіляких горщиках рагу та супи. 74. Поряд з овочевими стравами були розставлені горщики з йогуртом, молоком, маслянкою, сікаріні, солодким рисом, сметаною та вершками. Пояснення. Під час цієї церемонії, що називається «Аннакут», прасад звареного рису насипають купою, щоб роздавати. 75. Так проходила церемонія Анакут. Шима де Вендрапурі, і сам підносив все гупало. 76. Анегагата боридіна сувасіта джаль баходіяркудай Гопал койло Багато глеків наповнили ароматизованою водою для пиття, і Господь Ши що був голодний багато днів, з'їв усе піднесене йому. 77. Хоча Ши з'їв усі підношення, Завдяки доторку його трансцендентної руки все залишилось таким, як до того. Пояснення. Атеїсти не здатні зрозуміти, як Верховний Богособа, що являє себе в постаті Божества, може з'їдати всі підношення своїх відданих. У Багаватгіті 9.26 Кришна каже «Патрампушпампаламтоям юми бактя праятчати тадагам бактю пагритам ашнамі праятатманагам» Якщо мені з любов'ю та відданістю запропонують листок, квітку, плід або воду, я прийму це підношення. Господь є пурна, довершений, і тому Він їсть все, що підносять Йому, Його віддані. Однак завдяки доторку Його трансцендентної руки, вся їжа залишається такою самою, як була до того. Змінюється її природа. До того, як їжу піднесли Господові, вона була чимось іншим. Але після піднесення вона стає трансцендентною. Господь є пурна, і тому, навіть поївши, він залишається такий самий. <пурна> ся я, ева ваші їжа піднесена Крішні має таку саму природу, як сам Крішна. Крішна є ав'яя, незнищенний. І так само їжа, яку з'їв Крішна, бувши тотожна з ним, залишається такою самою, як до того. Крім того, Кришна може їсти будь-яким із своїх трансцендентних чуттів. Він може їсти, просто глянувши на їжу, чи доторкнувшись до неї. Разом з тим, не слід думати, що Кришна мусить їсти. Він не відчуває голоду, як звичайна людина. Проте він вдає голодного, і тому на з'їсти скільки завгодно їжі. Осягнути філософський смисл того, як їсть Кришна, можна тільки трансцендентними чуттями. Коли в процесі постійного відданого служіння Господу наші чуття очистяться, ми зможемо збагнути діяння Кришна, Його імена, форми, якості, розваги та оточення. Кришно неможливо пізнати грубими матеріальними чуттями. Однак, задоволений трансцендентним любовним служінням своїх відданих, він сам їм себе являє. Бактіра Саметасінду 1, 2, 234. Відданий пізнає Крішну через откровення. Світський вчений не може пізнати Крішну та його розваги силою дослідницької роботи. Для цього треба піднятись до рівня відданості. 78 Іга, Анубав, Койла, Мадава, Госай, Тангра, Тай, Гопал, Ейра, Лукан, Трансцендентними очима Мадавендрапурі Госамі побачив, що Гопал все з'їв і водночас залишив їжу. Для відданий Господа таємниць не існує. 79. Гекадіниру дьоги, Айче, Махоцава, Койла, Гопала, Прабабе, Хоя, Аніна, Джаніла. Прекрасне свято і церемонія встановлення Шігопаладжі були влаштовані за один день. Безперечно, це все здійснено могутністю Гопала. Цього не може збагнути ніхто, крім відданого. Пояснення Рух свідомості Кришни поширився усім світом за дуже короткий час – 5 років. І світських людей це дуже дивує. Однак з милості Господа Шича Тані Магапрабу ми можемо зрозуміти, що ласка Крішне на силі звершити, що завгодно. Навіщо Крішні для цього п'ять років? Він може поширити своє ім'я і славу по всьому світі за п'ять днів, як полум'я пожежі. Ті, хто має віру в Крішну і відданість йому, розуміють, що це все відбувається так дивовижно з ласки Шичатані Тані Магапрабу. Ми просто знаряддя. У запеклій битві на Крукшетрі Арджуна здобув перемогу за 18 днів, просто завдяки тому, що на його боці була милість Крішни. Там, де є Крішна, повелитель усіх містиків, і Арджуна, неперевершений лучник, неодмінно буде багатство, перемога. Надзвичайна могутність і праведність – така моя думка. Бгават-гіта 18.78 Якщо проповідники нашого руху свідомості Кришни будуть щирими відданими Крішни, він завжди буде з ними, тому що він дуже милостивий до всіх своїх відданих. Як Арджуна і Крішна здобули перемогу в битві на Крукшетрі Рух свідомості Кришни неодмінно здобуде перемогу, якщо ми просто залишатимемось щирими відданими Господа і служитимемо Господові згідно з порадою попередників шести госамі та інших віданих Господа. Наротамда Астакур сказав севі бактесанива джанаме джанамиговия е білаш. Віддані що розвивають свідомість Крішни, повинні прагнути завжди залишатись у товаристві відданих. Бакта сани ваас. Їм не слід виходити із товариства чи руху свідомості Крішни. Ми повинні залишатись у цьому товаристві і намагатись служити попередникам, проповідуючи вчення Чайтані Магапрабу і поширюючи його ім'я та славу всім світом. Якщо ми будемо серйозно докладати до того зусилля, залишаючись у цьому товаристві, то ми досягнемо успіху. Матеріальні міркування безсилі допомогти визначити, як це станеться. Але безсумнівно, з милості Кришни так і буде. Шріма Адавендра Пурі підніс Гопалу воду, прополоскати рота, а потім дав горіхи бетелю. Після того почалась араті. І всі люди вигукували «Джай, джай, хвала, хвала Гопалу». Для того, щоб Господь міг відпочити, ший Мадавендрапурі приніс для Господа нове ліжко і застелив його новим простирадлом. З усіх боків, завісивши ложе з солом'яними циновками, мадавендра Пурі спорудив тимчасовий храм. Ложе Господа стояло всередині, а з гори його накривав солом'яний матрас. Поклавши Господа на ліжко відпочивати, мадавендрапурі зібрав усіх браманів, що готували просад, і сказав їм «Тепер всіх, від малого до старого, щедро нагодуйте». 84. Всі зібрані там люди сіли вшановувати Прасад і всіх по черзі нагодували. Першими нагодували браманів та їхніх дружин. Пояснення. За системою варнашами першими завжди вшановують браманів. Тому на всіляких урочистостях насамперед рештки їжі Господа підносили браманам, а вже тоді всім іншим – кшатріям, вайшам та шудрам. Так велося завжди, і в Індії так ведеться навіть донині, хоча кастові брамани і не мають потрібних якостей. Цей звичай зберігається як елемент приписів системи Варнашами. 85. Прасад їли не лише жителі села Говардан, а й гості з інших сіл. Вони також побачили божество Гопала і покуштували Прасад. 86. Побачивши силу Мадавендри Пурі, всі зібрані там люди дуже дивувались. Вони бачили, як з милості Шима Давендрипурі знову відбувалась церемонія Анакута, яку проводили колись за часів Кришни. Пояснення. Колись наприкінці два Юги бріндаванські пастухи налаштувались до церемонії поклоніння цареві Індрі, але за порадою Кришни відмовились від цього наміру. Замість того вони влаштували церемонію поклоніння коровам, браманам та пагорбу Говарданам. Проявивши своє поширення, Крішна тоді проголосив: Я є пагорб-говардан. Так він прийняв всі дари і наїдки піднесені пагорбу-говардан. У Шим Адбагват 10.24, 26 і з 31 по 33 вірші сказано. Пачантамі віда пака супанта паясадая, самєва пупаша шкуля, сарвадохеште гріхетем, калатмана багавата, шакрадарпам джигамсата, проктамні самєнан дадая, садва грінанта тадвача, тадхача відаду сарвам, ятахамаду судана, вачайдвасвастянам тадрав єнагірідвічан, упахритья барин сарвана до года на ніпораскритя гиримчакру прадакшинам. Із зерна та пряженого масла, зібраного для яги, приготуйте всілякі ласущі, приготуйте дал, рис, халаву, пакори, пурі та всілякі молочні страви, як оце солодкий рис, солодкі кульки, сандеші, росагули і ладду. Отож, Верховний Богособа Кришна порадив пастухам відмовитись від індраягі і влаштувати Говарда на пуджу, щоб провчити індру, який став дуже пишатись своїм становищем верховного повелителя райських планет. Чесні і прості пастухи, на чолі з Нандою Магараджем, пристали на пропозицію Кришна і зробили все точно так, як він радив. Вони провели церемонію поклоніння Говардану і обійшли пагорб довкола. За вказівкою Господа Крішни, Нандамагараджі пастухи запросили вчених браманів і почали поклонятись пагорбу Говардан, декламуючи ведичні гімни і підносячи Говардан прасад. просад. Всі жителі Вріндавана зібрались разом, прикрасили своїх корів і нагодували їх травою. Пустивши корів попереду, вони почали обходити пагорб Говардан. 87. Пури, Коріла, сей, сей, сева, маді, Усіх браманів, що були присутні на церемонії, Сріма Давендрапурі посвятив у вайшнавську традицію і залучив до різного служіння. Пояснення. У Писаннях сказано. Шаткарма ніпонові, про мантра тантра Вішарада. Достойний брамана повинен добре вміти виконувати шість обов'язків брамани. До його обов'язків зараховують шість різновидів браманічної діяльності. Патан – брамана повинен добре знатися на ведичних писаннях. Також він повинен вміти залучити інших до вивчення ведичної літератури. Це називається патан. Також він повинен добре вміти поклонятись різним божествам і проводити ведичні ритуали – яджан. Вміючи виконувати обов'язки яджана, Брамана, як голова суспільства, проводить усі видишні ритуали для кшатріїв, вайшій та шудр. Це називається яджан – допомога іншим у виконанні обрядів. Останні два обов'язки – це дана і пратіграга. Брамана приймає всілякі дари пратіграга від своїх послідовників, тобто від кшатріїв, вайшій та шудр, але він не залишає всі гроші собі, він залишає собі стільки, скільки потребує, а решту роздає в милостиню іншим – дана. Щоб такий достойний брамана мав право поклонятись божеству, він повинен бути вайшнавом. Отже, становище вайшнава вище за становище брамана. На прикладі Мадавендрапурі видно, що навіть якщо брамана дуже вмілий, він не може стати священником чи слугою в Вішнумурті без посвяти у вайшнаве мантру. Встановивши божество Гопала, Мадавендрапурі посвятив усіх браманів у вайшнавізм. Після того він доручив браманам різні обов'язки в служінні божеству. Для того, щоб піклуватись про божество, від 4-ї години ранку до 10-ї вечора, від Мангала Араті до Шаяна Араті, потрібно принаймні 5-6 браманів. У храмі проводять 6 араті, часто підносять божеству їжу і роздають просад. Такий метод поклоніння божеству визначають приписи, що їх встановили попередники. Наша Сампрадая належить до учнівської послідовності Мадавендрипурі, що належав до Мадо Сампрадаї. Ми – члени учнівської послідовності Шрі Чатані Магапрабу, що отримав посвято від Шрі Ішварипурі, учня Мадавендрипурі. Тому наша сампрадая має назву Мадва Гоудія Сампрадая. З огляду на це, ми повинні старанно ступати вслід Шрі Мадавендрипурі і брати до уваги, як він встановлював божество Гопала на пагорбі Говардан, як він лише за один день влаштував і провів церемонію Анакута і таке інше. Свої божества в Америці і багатьох країнах Європи ми повинні встановлювати так, як встановлював божество Гопала Шріма Давендрапурі. Усі слуги божеств неодмінно повинні бути достойні брамани і, зокрема, повинні за вайшнавським звичаєм пропонувати якомога більше прасаду і роздавати його відданим, які приходять до храму побачити Господа. 88 Після того, як божество відпочило, під кінець дня, його треба розбудити і одразу запропонувати йому поїсти і попити. Пояснення. Ці підношення називаються бога під вечірок. Коли усім краєм розлетіла звістка, що на пагорбі Говардан з'явився господь Гопал, з усіх навколишніх сіл стали приходити люди, щоб подивитись на божество. Всі села одне по одному з радістю прохали Мадавендру Пурі визначити їм один день для того, щоб провести церемонію Анакута. Так, якийсь час церемонію Анакута проводили день у день. Шрі Мадавендрапурі цілий день не їв, але ввечері поклавши божество спати з'їв одну молочну страву наступного ранку служіння божеству почалося знову до божества прийшли жителі одного села принісши всіляке збіжжя 93 Анна гріта до гопалера селяни принесли божеству гопала все зерно гі йогурт і молоко, яке було в їхньому селі. Пояснення. Анна, Гріта, Дадгі і Дугда – це збіжжя, очищене масло, йогурт і молоко. Це основа всієї їжі. Овочі та фрукти відіграють допоміжну роль. Із зерна овочів очищеного масла, молока та йогурту можна приготувати сотні і тисячі страв. Їжа, яку пропонували Гупалу під час церемонії Анакута, була зготована тільки з цих продуктів. Тільки демонічних людей вабить до іншої їжі, про яку ми тут навіть не згадуватимемо. Ми повинні зрозуміти, що для поживного харчування нам потрібно тільки зерно, очищене масло, йогурт і молоко. Нічого іншого божеству пропонувати не можна. Вайшнав, досконала людина, не вживає нічого такого, що не запропоновано божеству. Люди часто обурюються продовольчою політикою держави, але з ведичних писань можна зрозуміти, що всі проблеми з продовольством будуть вирішені, якщо буде достатня кількість корів та зерна. Тому Багаватгіта радить вайшям, людям, що живуть з сільського господарства і торгівлі, вирощувати зерно і піклуватись про корів. Корови – найважливіші тварини, тому що вони дають дивовижну їжу молоко, з якого можна готувати очищене масло і йогурт. Досконалість людської культури полягає в розвитку свідомості Крішни, один із елементів якої становить поклоніння божеству. Божеству підносять страви з овочів, з молока, пряженого масла та йогурту, а тоді роздають їх. В цьому також можна помітити різницю між Сходом і Заходом. Люди, що приходили подивитись на божество Гопала, позносили всілякі страви, щоб запропонувати божеству. Вони позносили всі продукти, які в них були, і до божества йшли не тільки прийняти просад, а й роздавати його іншим. Рух свідомості Крішни всіляко підтримує цей звичай готувати різні страви, підносити їх божеству і роздавати всім людям. Цю традицію треба поширити всім світом, щоб покласти край гріховним звичкам у їді та іншим манерам, що пасують тільки демонам. За демонічною цивілізацією в світі ніколи не буде миру. Їжа це найперша потреба в людському суспільстві, і тому ті, хто вирішує справи виробництва і поширення їжі, повинні скористатися з повчального прикладу мадавендрепурі і влаштовувати церемонії Анакута. Коли люди почнуть харчуватися тільки запропонованим божеству просадом, усі демони перетворяться на вайшнавів. Коли народ матиме свідомість Крішни, то його уряд природно також матиме свідомість Крішни. Людина в свідомості Крішни завжди широкоглядна і всім бажає добра. Коли такі люди очолять уряд, народ обов'язково житиме без гріха. Вже ніхто не буде демоном і не турбуватиме інших. Ось тоді і тільки тоді у суспільстві може запанувати мир. 94 Пурвадин прая віпракоріл рандан, тайча анна кутагопал коріл Наступного дня провели майже таку саму церемонію Анакута, як і попереднього. Усі брамани готували, а Гопал приймав їжу. Ідеальне місце для практики свідомості Крішни – це в Раджабумі або Вріндаван, де людей природно вабить любити Крішну, а Крішну природно вабить любити їх. Уяснення. У Багаватгіті 4.11 сказано. Верховний Господь Кришна і його відданий співпрацюють і завжди відповідають одне одному взаємністю. Чим щиріше відданий любить Кришну, тим більшою взаємністю йому відповідає Кришна. Тому відданий на дуже високому рівні може навіть розмовляти з Крішною віч на віч. Кришна підтверджується в Багаватгіті 10.10. Тим, хто повсякчас служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Справжнє призначення людського життя полягає в тому, щоб пізнати Крішну і повернутися додому до Верховного Бога. Той, хто щиро служить Господу з любов'ю та вірою, може розмовляти з Крішною і отримувати від нього вказівки, що дадуть змогу швидко зробити це. Нині багато вчених людей виступають на захист релігії і мають якесь уявлення про Верховного Бога особу. Але релігія без практичного досвіду спілкування з Верховним Богом особою – це навіть не релігія. Шімадбагва там називається одним з різновидів обману. Релігія – це виконання наказів Крішни, Верховного Бога особи. Якщо людина не гідна говорити з ним і брати від нього настанови, як вона зрозуміє релігійні засади? Тому без свідомості Крішни розмови про релігію чи релігійний досвід – це просто марнування часу. 96 Побачити божество Гопала приходили цілі юрми людей з різних сіл, і всі вони досити наїдались мага просаду. Коли вони бачили чудовий образ господа Гопала, весь їхній смуток і страждання зникали. Про появу Гопала довідались в усіх селах довкола в Раджабумі, в І жителі цих сіл приходили подивитись на нього. День за днем усі вони проводили церемонію Анакута. Про появу Гопала дізнались не лише в сусідніх селах, а і в інших провінціях. Тому люди стікались звідусіль, приносячи з собою найрізноманітніші дари. Жителі Матхури, великі багатії, також приносили всілякі дари і з відданістю підносили їх божеству. Вони приносили в дар золото, срібло, одяг, парфуми та їжу. Достаток Гопала збільшувався з дня на день. Багатий кшатрія царського роду спородив храм. Хтось зробив посуд готувати їжу, а хтось обгородив храм муром. 102. Екайка раджабасі, екайка габідила, сасраса гасра габі гопалера рахайлом. Кожна сім'я на терені в Раджабумі пожертвувала по одній корові. Так Гопал став володарем тисяч корів. Пояснення Ось як слід встановлювати божество, будувати храм і збільшувати храмові володіння. Кожен повинен палати бажанням зробити свій внесок у будівництво храму для божества. І кожен повинен також давати свою частку їжі для роздачі просаду. Відані повинні проповідувати благовість віданого служіння і залучати людей до практичного служіння божеству. До такої діяльності можна схиляти і багатих людей. Так, Усі розвинуть схильність до духовної діяльності, і все суспільство прийме свідомість Крішни. Бажання задовольняти матеріальні чуття зменшиться само собою, і чуття очистяться настільки, що дадуть змогу виконувати бхакти від служіння Господові. Грішікена Грішікеша Служіння Господові поступово очищує чуття. Використання очищених чуттів у служінні Господу Грішікеші називається Бхакти. Коли схована в серці схильність до Бахті пробудилась, людина може пізнати Верховного Бога особу таким, як він є. Бхахтяма мабіджанаті яван яща смітаттватага 18.55 Ось шлях, який дасть людству шанс пробудити свідомість Кришни. Так люди зможуть досягнути досконалості в усьому. 103. За якийсь час із Бенгалії прийшли два брамана-зреченики. Мадавендрапурі, якому вони дуже припали до серця, затримав їх у гріндавані і оточив усіма вигодами. З часом Мадавендрапурі дав їм посвяту і доручив їм щоденно слугувати Господу. Служіння було безперервним і поклоніння божеству стало дуже розкішним. Це дуже тішило Мадавендру Пояснення. Шість Госвами та їхні послідовники заснували багато храмів, як оце храм Говінди, Гопіната, Маданмогана, Рададамодари, Шемасундари, Радарамана і Гокулананди. Виконувати Севапуджу, поклоніння божествам, у цих храмах було доручено учням Госвами. Ці учні зовсім не були родичами перших Госвами. Усі Госфамі жили з реченниками, а Джіва Госфамі, зокрема, був брамачарій все своє життя. Нині Севаїти титулують себе Госфамі на тій тільки підставі, що служать божеству, як Севаїти. Севаїти успадкували своє заняття, але тепер проголошують себе власниками і храмів, а деякі з них ще й продають майно божеств, наче воно належить їм самим. Однак спочатку храми Севаїтам не належали. 105. У храмі розкішно поклонялись божеству протягом двох років. Аж якось одного дня в Мадавендріпурі приснився сон. 106. У вісні мадавендрапурі побачив Гопала, і Гопал сказав йому: Жар мого тіла так і не спав. Будь ласка, принеси мені сандалового дерева з малайської провінції і намасти пастою з нього моє тіло, щоб охолодити його. Пояснення. Божество Гопала залишалося у землі в джунглях багато років, і хоча його встановили і омили тисячами глеків води, йому далі було дуже гаряче. Тому він попрохав Мадавендрупурі принести з провінції Малая сандалового дерева. Сандал, який вирощують у Малаї, дуже славиться. Ця провінція лежить у Західній Гаті, а Гору Нілагірі іноді називають Горою Малая. Словом Малаяджа позначають сандал, вирощений в провінції Малая. Іноді Малаєю називають також сучасно Малайзією. Раніше в цій країні також вирощували сандал, але нині вирішили, що їм вигідно вирощувати каучукові дерева. Хоча колись у Малайзії була поширена ведична культура, нині всі малайзійці – мусульмани. Нині в Малайзії, Яві та Індонезії ведична культура втрачена. 107. Малаяджа ана джана нилачала гайте аня гайте нагету, мічалого тварийте. Принеси сандалову пасту з джаганатпурі. Будь ласка, йди чим швидше. Ніхто, крім тебе, на це нездатний. Тому й ти мусиш ти. 108. Побачивши такий сон, щасливий мадавендра пурі госами поринув в екстаз любові до Верховного Бога. Виконуючи наказ Господа, він вирушив на схід до Бенгалії. Перш як іти, Мадавендрапурі влаштував все потрібне, щоб поклоніння божеству відбувалося регулярно і доручив різним людям різноманітні обов'язки. Тоді, за розпорядженням Гопала, він вирушив до Бенгалії. Коли Мадавендрапурі прийшов до оселі Адвайте Ачар'ї в Шантіпурі, Ачарія був дуже радий побачити екстатичну любов до Верховного Бога, яку проявляв Мадавендрапурі. Адвайта Ачарія благав Мадавендру Пурі дати йому посвято. Мадавендра Пурі дав йому посвято і вирушив до Південної Індії. Пояснення. Щодо цього, Шіла Бхакти Сіданта Сарасвяті також відзначає, що Адвайта Ачарія отримав посвято від Мадавендри Пурі, що був сан'ясі в учнівській послідовності Мадвасампрадайі. За словами Шічитані Магапрабу, пра, кененай, джей, Кришна таттаві, та сей, гуру хай. Якщо хтось добре розуміється на науці про Крішну, то брамана він саньясі чи шудра, він може бути гуру. Мад'я Це твердження засвідчив Шрі Мадавендрапурі. За вказівками панчаратри, давати посвято може тільки брамана господар, більше ніхто. Коли людина отримала посвято, визнають, що вона стала браманом. Не отримавши посвяти від істинного брамана, стати браманом неможливо. Іншими словами, браманом людину може зробити тільки інший брамана. Грігаста-браман, діючи за приписами системи Варнаша-Мадарми, здатний своєю чесною працею добути все потрібне для поклоніння Господу Вішну. Насправді, люди просять посвяту в таких браманів-господарів для того, щоб досягнути успіху в системі Варнашами, або щоб звільнитися від матеріальних бажань. Тому духовний вчитель у Гріхаста Ашамі повинен бути строєм вайшнавом. Духовний вчитель на ступені Сан'яси не має багато можливостей проводити Арчану, тобто поклонятись божествам. Але коли людина приймає духовного вчителя посеред трансцендентних Сан'ясі, принцип поклоніння божествам аж ніяк не залишається забутим. Щоб довести до всіх цей висновок, ши читання Магапрабу висловив свою думку в цьому вірші Кіба віпра, кіба ньясі. Це свідчить про те, що Господь розумів слабкість суспільного устрою, в якому духовним вчителем може виступати лише гріхаста браман. Ши читання Магапрабу вказав, що не має значення, чи духовний вчитель Гріхаста, сімейний чоловік, санясі, чи навіть шудра. Духовний вчитель повинен просто знатись на суті шастр. Він повинен розуміти. Верховного бога особу. Тільки тоді можна ставати духовним вчителем. Дікша ⁇ це насправді посвята учня в трансцендентне знання, завдяки якому він звільняється від усієї матеріальної скверни. 112. Діставшись південної Індії, Шрі Мадавендрапурі відвідав Ремуну, де стоїть Гопінат. Побачивши красу цього божества, Мадавендрапурі не міг стримати захвату. Мадавендра Пурі почав танцювати і співати в храмовому залі, з якого зазвичай дивляться на божество. Після того він сів і почав розпитувати Брамана, які страви вони пропонують божеству. Побачивши вишуканість храмового поклоніння, Мадавендрапурі зробив логічний висновок, що божеству пропонують тільки найліпші страви. Мадавендра Пурі подумав Ану ж, розпитаю священника, які страви пропонують гупінаці. А тоді в себе на кухні ми готуватимемо такі самі страви для шрігопала. Коли Мадавендрапурі став розпитувати про це Брамана, той докладно пояснив, які страви пропонують божеству гопінати. Браман Священник сказав, «Увечері божеству пропонуватимуть солодкий рис у 12 глиняних горщиках. Цей рис смачний, як нектар Амріта, і тому його називають Амріта Кейлі. «Цей солодкий рис славиться на весь світ як гопінат Кір. Більше ніде в світі не пропонують такого рису». Поки Мадавендрапурі розмовляв з браманом-священником, солодкий рис поставили перед божеством, щоб запропонувати йому. Коли Мадавендрапурі почув про це, в нього зринула одна думка. «Якби без мого прохання мені дали трохи солодкого рису, я міг би його скуштувати» і потім готувати такий самий для мого господа Копала. Відчувши бажання скуштувати солодкого рису, Мадавендра Пурі дуже засоромився і відразу ж почав думати про господа Вішну. Поки він зосереджувався на господі Вішну, підношення закінчилось і почалась церемонія Араті. Коли Араті закінчилась, Мадавендра Пурі поклонився божеству і вийшов з храму. Він більше нічого нікому не казав. Шрімад-Бхадрапурі уникав стартувати. Він був цілковито неприв'язаний і байдужий до матеріальних речей. Якщо без його прохання хтось давав йому їсти, він їв, а інакше просто постив. Анаячата вріттипурі, анаячата без прохання. Пояснення. Це рівень парамахамси, найвищий рівень Санясі. Санясі, щоб здобути собі їжу, має право жебрати від дому додому, але Парамахамса, що став на засади аячі та врітті або аджагара врітті, ні в кого їжі не прохає. Якщо хтось добровільно пропонує йому їжу, він їсть. Аячі та врітті означає звичка уникати прохати про щось. А аджагара врітті це поведінка того, хто скидається на пітона, велику змію, що не докладає зусиль, щоб добути собі їжу а чекає, поки їжа прийде сама їй до рота. Іншими словами, Парамахамса цілковито присвячує себе служінню Господові, не дбаючи навіть про їжу чи сон. Про шістьох госамі сказано На рівні Парамахамси людина перемагає бажання спати, їсти і задовольняти чуття. Парамахамса завжди залишається смиренним, скромним, мандрівним монахом, що і ніч служить Господу. Мадавендрапурі досягнув такого рівня Парамахамса. 124. Према Тришна Парамахамса, як оце Мадавендрапурі, завжди задоволений любовним служінням Господові. Матеріальний голод і спрага не можуть стати на заваді його діяльності. Коли Мадавендрі Пурі захотілося скуштувати піднесеного божеству солодкого рису, він вирішив, що вчинив образу, бо побажав з'їсти те, що саме пропонували божеству. Пояснення. Коли їжу, яку пропонують божеству, несуть із кухні до вівтаря, її радять накривати. Тоді інші її не побачать. Той, хто не навчився дотримуватись високих засад, відданого служіння, може забажати цю їжу, а це образа. Тому треба подбати, щоб ніхто не міг цю їжу навіть побачити. Однак, коли її принесено перед Божеством, покрив треба зняти. Побачивши перед божеством солодкий рис із знятим покривом, Мадавендрапурі забажав трішки скуштувати його, щоб потім такий самий приготувати для свого гопала. Однак Мадавендрапурі був такий строгий до себе, що розцінив це як образу перед божеством. Через це він, нічого нікому не сказавши, вийшов із храму. Тому Парамахамсу називають Віджіта Шад Гуна. Він повинен приборкувати шість матеріальних якостей каму, кродгу, лобгу, могу, мацарю та Кшудатришну. Хідь, жадність, гнів, ілюзію, заздрість і голод зі справою. 125. Мадавендра Пурі пішов із храму і сів на базарному майдані, де нікого не було. Сівши там, він почав повторювати святі імена. Тим часом священик у храмі поклав божество спати. Пояснення. До їди і сну Мадавендра Пурі був байдужий, але його інтерес до повторення магамантри був такий гострий, наче він був не Парамахамса, а той, хто ще тільки прагне стати трансценденталістом. Це означає, що навіть на рівні Парамахамса не можна припиняти повторювати святі імена. Гаріда Стакор і всі госамі повторювали визначену кількість кіл на вервиці. З цього випливає, що повторювати на вервиці святі імена дуже важливо для кожного, навіть якщо хтось уже став Парамахамсою. Повторювати святі імена можна всюди, і в храмі, і поза храмом. Мадавендрапурі сів повторювати мантру на безлюдному ринку. Кшеніва Сачар'я в своїх молитвах до Госамі каже «Нама гана на тибі». Відданий Парамахамса повсякчасно повторює святі імена і виконує любовне служіння Господеві. Повторення святих імен Господа – невідмінне від служіння йому. Як сказано в Шимадбагватам 7.5.23, є дев'ять різновидів відданого служіння слухати Шаванам, повторювати Кіртанам, пам'ятати Вішнохсмаранам, служити Падасеванам, поклонятись Божеству Арчанам, молитись Ванданам, виконувати накази Дас'ям, служити Господові в дружніх стосунках Сак'ям, і все присвячувати Господові Атманіведанам. Хоча Кожен із цих методів здається чимось окремим, коли відданий перебуває на абсолютному рівні, він бачить, що вони між собою невідмінні. Тоді слухання про Господа то – тотожне оспівуванню Господа, а пам'ятування то – тотожне оспівуванню та слуханню. Відданому належить взятись до всіх дев'яти методів відданого служіння. Але якщо відданий належно практикуватиме хоча б один із цих методів, він все одно може досягти найвищого рівня – Парамахамси, і повернутись додому до Верховного Бога. 126. Закінчивши свої щоденні обов'язки, священник ліг спати. У вісні до нього прийшло божество Гопіната і сказало. Священнику, будь ласка, встань і відкрий двері до вівтаря. Я залишив один горщик солодкого рису для Сан'ясі Мадавендре Пурі. Цей горщик солодкого рису стоїть під полою моїх шат. Ти не помітив його через мої витівки. На порожньому базарному майдані сидить санясі на ім'я Мадавендрапурі. Будь ласка, візьми цей горщик солодкого рису, схований біля мене, і віднеси йому. Прокинувшись, священик підхопився з ліжка і вирішив омитись, перш як заходити до кімнати божеств. Омившись, він відкрив храмові двері. За вказівками божества священник знайшов під полою його шат горщик солодкого рису. Він забрав горщик, помив місце, де той стояв, і вийшов з храму. Зачинивши двері храму, він пішов з горщиком солодкого рису до селища. Шукаючи Мадавендру Пурі, він гукав його перед кожним прилавком. Тримаючи горщик солодкого рису, священник гукав. Нехай той, кого звати Мадавендра Пурі, прийде і забере цей горщик. Для тебе Гопінат вкрав цей горщик солодкого рису. Тут розкрито різницю між істиною, абсолютною і відносною. Господь Гопінат відкрито проголошує, що він злодій. Він украв горщик Солодкого рису і не приховував це, тому що його крадіжка була джерелом великого трансцендентного блаженства. У матеріальному світі крадіжка підлягає карі, але в духовному світі господнє злодійство – це джерело трансцендентного блаженства – Світські негідники, що не можуть збагнути абсолютної природи Бога особи, іноді звинувачують Господа Шикришну в аморальності, але не знають, що його на перший погляд аморальні дії, яких він не приховує, дарують відданим радість. Не розуміючи трансцендентної поведінки Верховного Бога особи, ці негідники намагаються очорнити Господа і таким чином одразу потрапляють до розряду лиходіїв – негідників, найнеціших із людей – Демонів та тих, чиє знання вкрала ілюзорна енергія. Кришна пояснює в Багаватгіті 7.15. Лиходії, що занурені в цілковите невігластво найнеціші з людей ті, чиє знання вкрала ілюзія і ті, кому властива безбожна природа демонів не віддаються мені матеріалістичні негідники не спроможні збагнути, що будь-яка дія Крішни має абсолютну природу і тому є з усіх поглядів благом. Цю якість господа пояснено в Шимадбагатам 10.33.29. Якісь дії великої, могутньої особи, на звичайний погляд, можуть здаватись розбіжними з моральними вимогами, але насправді такими не є. Наприклад, сонце витягує воду з земної поверхні, але бере її не тільки з моря. Воно витягує її також з відразливих каналізаційних збірників, де збирається сеча та інші нечистоти. Витягуючи таку воду, сонце не забруднюється. Навпаки, воно очищує брудне місце. Якщо віданий, звертається до Верховного Бога особи з аморальною чи негідною метою, він все одно очищується. Господь від того не забруднюється. Ушім там 10.29.15 сказано, що навіть якщо людина звертається до Верховного Господа з почуттями хіті, гніву чи страху камам, кродгам, бгаям, вона очищується. Гопі були юні дівчата і Кришна їх приваблював як прекрасний юнак. На поверховий погляд вони звертались до Господа через хіть. Господь о півночі танцював з ними з світського погляду це здається аморальним, бо одружена чи неодружена молода дівчина не повинна йти з дому, щоб розважатися і танцювати з молодим хлопцем. Хоча на світський погляд дії гопі аморальні, їх вважають за найвищу форму поклоніння, тому що з цими хтивими бажаннями гопі пішли глухої ночі не до кого, а до Господа Крішни. Але невіддані цих речей збагнути не здатні, Крішну треба зрозуміти таким, яким він є насправді. Тат треба тверезо поміркувати і задати собі логічне запитання. Якщо людина очищується, просто повторюючи святе ім'я Крішни, як може бути аморальним сам Крішна? На жаль, за лідерів освіти визнають невігласів матеріалістів. Їм дають високі посади, щоб вони навчали людський загал засад безбож'я. Це описано в Шимадбагватам 75.31. Сліпі намагаються вести сліпих. Такі негідники через нерозвиненість своїх понять не можуть зрозуміти розваг Крішни з Гопі. Отже, звичайним людям цих розваг не слід обговорювати. Невіданим не слід обговорювати навіть те, як він украв для свого відданого солодкий рис. Невіданим небезпечно про це навіть думати. Крішна найчистіший з чистих. Але матеріалісти, думаючи про ігри Крішни, сприймають їх як щось аморальне. І тому забруднюються самі. Тому що й читання Магапрабу ніколи не обговорював стосунки Крішни та Гопі на людях. Ці стосунки він обговорював лише з трьома довіреними друзями. Він ніколи не обговорював раса лілу превселюдно, як це роблять наймані чецці, Дарма, що вони не розуміють ні Крішни, ні якостей слухачів. Натомість Шича Тані Магапрабу заохочував вселюдне оспівування святого імені в якнайширших масштабах і скільки завгодно часу. 134. Священик гукав далі. «Саняся, якого звуть, Мадавендра Пурі, будь ласка, прийди і візьми цей горщик солодкого рису». «З великою радістю насолоджуйся цим просадом! Ти найщасливіша особа в цих трьох світах!» Пояснення. Ось приклад особи, який аморальний вчинок Гопіната приніс щастя. Коли Гопінат краде щось для свого відданого, цей відданий стає найщасливішим у трьох світах. Отже, навіть злочинні дії Господа приносять відданому щастя. Як матеріалістичному негіднику – зрозуміти ігри Крішни і визначити Його моральність чи аморальність. Крішна – це абсолютна істина, і тому для нас не існує такого матеріального поділу, як поділ на моральне і аморальне. Все, що Він робить – добро. Таке істинне значення слів «Бог» – це добро. Він – добро за будь-яких обставин тому що він трансцендентний і непідвладний законам матеріального світу. Тому збагнути Кришну можуть тільки ті, хто живе вже в духовному світі. Це підтверджено в Бхагавадгіті 14.26. Той, хто повністю присвятив себе відданому служінню, і не відходить від нього зародних обставин, відразу підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня Брамана. Той, хто виконує безкорисливе віддане служіння Господові, вже перебуває в духовному світі. Брама буяє калпати. Його діяльність і взаємини з Крішною за будь-яких обставин трансцендентні і тому незбагненні для світських моралістів. Тому таку діяльність Ліпше не обговорювати серед світських людей. Їм ліпше дати магамантру Гари Кришна, щоб вони поступово очистились і наблизились до розуміння трансцендентної діяльності Кришни. 135. Почувши цей заклик, Мадавендрапурі вийшов і назвав своє ім'я. Тоді священник дав йому горщик солодкого рису і поклонився, простягшись долі. Пояснення. Брамана ні перед ким не має простягатись у поклоні, тому що Брамана вважають членом найвищої касти. Однак, коли Браман бачить відданого, він простягається в Дандаваті. Браман-священник не запитував у Мадавендри Пурі, чи той Брамана, але коли побачив, що Мадавендрапурі такий щирий відданий, що Кришна для нього навіть краде, він відразу усвідомив рівень цього святого. Як казавший читання Магапрабу, Хіба випраки, банясі, шудраки, ненай, сейгуругой. Читання Черетамирята, мадія 8.128. Якби браман священик був звичайний браман, Гопінат не розмовляв би з ним у вісні. З того, що божество розмовляло у вісні з Мадавендрою пурі, і з цим браманою священиком, випливає, що вони були по суті на одному рівні. Однак, Мадавендрапурі був старший вайшнав-саньясі Парамагамса, і тому священник одразу простерся перед ним у поклоні. 136. Коли Шимадавендрапурі Мадавендрапурі почув про все, що сталося з цим горщиком солодкого рису, він поринув в екстаз любові до Крішни. Побачивши ознаки екстатичної любові, які проявляв Шіла Мадавендрапурі, священник був вражений. Він зрозумів, чому Кришна був такий вдячний Мадавендрі Пурі і побачив, що вчинок Крішни був цілком виправданий. Пояснення. Відданий може повністю підкорити Кришну собі. Це пояснено в Шримад-Бхагаватам 10.14.3. Аджіта аджітоу Кришну не може підкорити ніхто і ніколи, але відданий підкорює його відданим служінням. Як сказано в Брамасамхіті 5.33, Крішну не збагнути, просто читаючи ведичну літературу. Хоча вся ведична література призначена привести до розуміння Крішни. Зрозуміти Крішну не вдасться, якщо Його не полюбити. Тому одночасно із вивченням ведичної літератури, я я, треба з відданістю поклонятись божеству, арча навідії. Сукупно ці два методи поглиблять трансцендентне розуміння віданого служіння. Шаванаадій Шуда Чітте Короєудой Читання Чайтамріта Маддя 22:107. Любов до верховного Бога дрімає в серці кожного. І якщо людина просто вдається до визначеного методу віданого служіння, ця любов пробуджується. Але недалекі матеріалістичні люди, що просто читають про Крішну помилково вважають його вчинки аморальними чи злочинними. Священник поклонився Мадавендрі Пурі і повернувся до храму. Тоді Мадавендрапурі Пурі в екстазі з'їв солодкий рис, який йому подарував Кришна. Після того Мадавендрапурі Пурі помив горщик і розбив його на шматки. Усі ці шматки він зав'язав у вузол на своїй накидці і дбайливо їх зберігав. Мадавендрапурі. Пурі щодня з'їдав по уламку цього горщика, поринаючи після цього в екстаз. Це дивовижна історія. Розбивши горщик і зав'язавши уламки собі в одяг, Мадавендрапурі замислився. Господь дав мені горщик солодкого рису, і завтра вранці, коли люди про це довідуються, навколо мене збереться великий натовп. Подумавши так, ший Мадавендрапурі на місці поклонився Гопінаці і ще до світанку пішов з Ремоне. Поступово долаючи шлях Мадавендрапурі, нарешті дістався Джагнат Пурі, який ще називають Нілачала. Там він побачив Господа Джаганату і від того поринув у любовний екстаз. Охоплений екстазом любові до Верховного Бога, Мадавендрапурі то вставав, то падав на землю, він то сміявся, то танцював, то співав так він насолоджувався трансцендентним блаженством, споглядаючи божество Джаганати. Коли Мадавендра Пурі прийшов до Джаганат Пурі, люди вже знали про його трансцендентну славу. Тому до нього приходили цілі юрби людей і з великою відданістю всіляко виказували йому шану. Слава приходить до людини з волі проведіння, навіть якщо людина її не хоче. Воістину, трансцендентна слава розходиться всім світом. 147 Мадавендра Пурі боявся слави протішти, і тому втік із Римуни. Але слава, яку дає любов до Верховного Бога, така велика, що йде за відданим немов на зерці. Пояснення Майже всі зумовлені душі в матеріальному світі заздрять іншим. Зазвичай заздрісні люди налаштовані проти того, хто без зусиль заживає слави, Така природа заздрісних людей. Отже, коли відданий своєю діяльністю здобуває славу серед людей, багато хто починає йому заздрити. Це цілком природно. Коли хтось розвинув смирення і не бажає слави, зазвичай люди відзначають його смирення і тому всіляко виказують йому шану. Насправді Вайшнав не прагне слави чи великої шани. Мадавендрапурі, цар серед Вайшнавів, був дуже славетний, але прагнув уникнути уваги широкого загалу. Він прагнув приховати те, що він був великий відданий Господа, але коли люди бачили екстаз, любові до Верховного Бога, який його переповнював, вони природно віддавали йому шану. Насправді Мадавендрапурі був достойний найгучнішої слави, тому що він був найдовіреніший відданий Господа. Іноді сагаджії видають себе за людей, вільних від бажання шани протішти, для того, щоб зажити слави смиренних. Але їм не вдається досягнути рівня славетних вайшнавів. 148. Мадавендра Пурі хотів було піти з Джаганат Пурі через те, що його вшановували як великого відданого. Однак це могло б перешкодити його завданню – зібрати сандал для божества Гопала. Шима Девендра -да Пурі розповів усім слугам господа Джаганати і всім великим відданиму в храмі історію появиші Гопала. Коли віддані в Джаганатпурі почули, що божество Гопала хоче сандал, всі вони з великою радістю постарались зібрати цей сандал. Ті, хто мав знайомство серед урядовців, зустрілися з ними і попрохали видати їм із урядових запасів камфори та сандалу. Пояснення. Можна зрозуміти, що Малаяджа Чандан, сандалову пасту, використовували для божества джаганатхи. Камфуру використовували під час аратріки, сандалом намащували його тіло. Обидва товари були під особливим контролем уряду, і тому віддані мали зустрічатися з урядовими службовцями. Повідомивши їм усі подробиці, віддані отримали дозвіл винести сандал та камфуру за межі джаганатпурі. 152 Мадавендра Пурі дали одного брамана і одного слугу, щоб нести сандал. Також його забезпечили коштами на всі дорожні витрати. Щоб Мадавендра Пурі міг пройти дорогою через митниці, в руки йому дали потрібні папери з дозволом від урядових чиновників. Так Мадавендра Пурі вирушив з вантажем сандалу до Вріндавани. За кілька днів він дістався з селища Римуна і прийшов до храму Гопінат. Коли Мадавендрапурі прийшов до храму Гопінати, він багато разів шанобливо поклонився лотусовим стопам Господа. В любовному екстазі він почав танцювати і співати і не міг зупинитись. Коли священник Гопіната знову побачив Мадавендрапурі, він всіляко вшанував його і нагодував прасадом, давши солодкий рис від Гопіната. Тої ночі Мадавендрапурі ліг спати в храмі і під ранок побачив один сон. Мадавендріпурі приснився гопал, що прийшов до нього і сказав Гей, Мадавендріпурі, я вже отримав весь сандал і камфору. Тепер просто перетри сандал із камфорою і щодня намащуй цю пасту на тіло гопіната, поки вона закінчиться. Між моїм тілом і тілом гопіната немає різниці. Ці два тіла суть одне. Тому, якщо ти будеш мастити сандалом тіло гопіната, ти природно маститимеш і моє тіло. Так жар мого тіла вщухне». Пояснення. Гопал був у Вріндавані, що лежав дуже далеко від Римуни. У ті дні дорогою до Вріндавана доводилось проходити через області, якими правили мусульмани, і ті іноді завдавали подорожнім клопоту. Взявши до уваги, яких труднощів доведеться зазнати його відданому, Господь Гопал, найбільший доброзичливець своїх відданих, наказав Мадавендрі Пурі намастити сандалову пасту на тіло Гопіната, що невідмінне від тіла Гопала. Так Господь позбавив Мадавендру Пурі турбот і труднощів. 161. Ти не повинен вагатись. Зроби те, що я наказую, вір мені і просто роби те, що треба. Давши ці настанови, Гопал зник. І шіла Мадавендрапурі прокинувся. Він відразу ж покликав всіх слуг гопіната, і вони прийшли до нього. Мадавендрапурі сказав Цією камфорою і сандаловою пастою, що я ніс для Гопала в Ріндаван, намащуйте тіло гопіната. Робіть це регулярно щодня. Якщо ви намастите сандаловою пастою тіло гопіната, Гопал також відчує прохолоду. Врешті-решт, верховний богособа цілковито незалежний. Його наказ всемогутній. Слуги гопіната зраділи, почувши, що вся сандалова паста піде на те, щоб мастити влітку тіло гопіната. Мадавендрапурі сказав ці два помічники будуть щодня розтирати сандал, а ви дайте їм в допомогу ще двох. Я оплачуватиму їхню роботу. Так, Гопінаджі щодня отримував натерту сандалову пасту. Слуги гопіната були цим дуже задоволені. Таким чином, сандалову пасту намащували на тіло Гопіната, поки весь запас не закінчився. Мадавендрапурі залишався в храмі весь той час. 169. Наприкінці літа Мадавендрапурі повернувся до Джаганнатпурі і з великою насолодою залишився там на весь час Чатурмасі. Пояснення. Період Чатурмасі починається в місяці Ашад, червень-липень, у день Кадаші за назвою Шаяне Кадаші під час двох тижнів прибутного місяця. Закінчується цей період в місяць Картіка, жовтень-листопад, на День Екадаші за назвою Уттана Екадаші, під час двох тижнів прибутного місяця. Цей чотирьохмісячний період називають Чотурмасі. Деякі вайшнави також дотримуються його від дня повного місяця в Ашад до дня повного місяця в Картіку. Це також проміжок у чотири місяці цей період, що його рахують за місячним календарем, називається Чатурмася, але дехто дотримується Чатурмасі за сонячними місяцями від Шравани до Картіки. Весь цей проміжок, чи за місяцем, чи за сонцем, припадає на сезон дощів. Чатурмасію повинні тримати всі верстви населення. Немає значення, належить людина до Гріхас чи до Саннясі. Тримати Чатурмасію повинні всі Ашами. Справжня мета, яка лежить в основі складених під час цих місяців обітниць. Зменшити обсяг чуттєвих насолод. Це не дуже важко. В місяць шавана треба не їсти шпинат, у місяць Бхадра не пити йогурту, у місяць Ашвін не пити молока. Під час місяця картік не слід їсти риби чи інших невегетаріанських продуктів. Невегетаріанське харчування означає риба та м'ясо. Разом з тим до невегетаріанських продуктів зараховують Масурдал і Ураддал. Ці два дали містять велику кількість білка – а багато на білок їжу вважають вегетаріанською. Загалом, під час чотирьох місяців чотурмасії, треба утримуватись від усієї їжі, призначеної для чуттєвого задоволення. 170. Так, Шичатанні Магапрабу особисто підносив хвалу, схожим на нектар якостям Мадавендри І, розповідаючи це все віданим, він сам насолоджувався. Господь читання Магапрабу попрохав пробу розсудити, чи є в світі хтось, кому пощастило більше, як Мадавендріпурі. Пурі. читання Магапрабу сказав, Мадавендріпурі Пурі так пощастило, що Крішна сам з'явився перед ним, буцімто для того, щоб принести молоко. Тричі Господь давав Мадавендріпурі Пурі накази, приходячи до нього у вісні. Зобов'язаний Мадавендріпурі Пурі за його любовні почуття, Господь Крішна сам з'явився, як божество Гопала». І прийнявши служіння Мадавендри Пурі, звільнив увесь світ. Задля Мадавендри Пурі Господь Гопінат вкрав горщик солодкого рису. Тому його стали називати Кір Чор, злодій, що вкрав солодкий рис. Мадавендра Пурі намастив сандалову пасту на тіло Гопіната і був переповнений любов'ю до Верховного Бога. І ти з вантажем сандалу і камфори через ті області в Індії, в яких правили мусульмани, було дуже важко Отож, Мадавендрапурі міг потрапити в біду, і про це знало божество Гопала. Господь дуже милостивий і прив'язаний до своїх відданих. Тому він спонукав намастити сандаловою пастою Гопіната, і таким чином труд Мадавендрипурі увінчався успіхом. -ма -а Читання Магапрабу попросив Нятянандопрабу оцінити рівень палкої любові Мадавендрипурі, «Усі прояви його любові незвичайні», сказав Чатані Магабрабу. «Воістину, коли людина чує про його діяння, її охоплює подив». Пояснення. Коли жива істота відчуває духовну розлуку з Крішною, Крішнаві вона досягла найбільшого успіху в житті. Коли людина втрачає інтерес до матеріальних речей, вона просто пізнає зворотній бік прив'язаності до матеріального. Однак відчувати розлуку з Господом Кришною і служити йому, виконуючи його місію, це найліпший прояв любові до Кришни. Ши читання Магапрабу хотів привернути увагу до такої палкої любові, яку проявляв до Кришни Шіла Мадавендра Пурі. Згодом усі віддані Чатані Магапрабу вступали в слід Мадавендри Пурі, служачи Господові без особистих інтересів. Читання Махапрабів далі. Шима Вендрапурі завжди тримався самотою. Він був повністю зречений і завжди був дуже мовчазний. Байдужий до всього матеріального. Він, уникаючи світських розмов, завжди ходив без супутника. Отримавши трансцендентний наказ Гопала, ця велика особа вирушила за тисячі кілометрів, щоб прохати в милостиню сандал. Навіть коли Мадавендра Пурі був голодний, він не прохав їсти. Ця зречена особа несла вантаж сандалового дерева для Ші Гопала. Не дбаючи про власні вигоди, Мадавендра Пурі ніс один маунт близько 40 кілограм сандала і 20 тол чверть кілограма камфори. Щоб намастити цим тіло гопала. Цього трансцендентного задоволення було йому досить. Вивіз сандала за межі області Оріси був обмежений, і тому митник конфіскував весь вантаж, але Мадевендрапурі показав йому письмовий дозвіл, отриманий від уряду, і так уникнув біди. Мадавендрапурі нітрохи не хвилювався про довгу подорож до Вріндавана через провінції, якими правили мусульмани, і де на дорогах стояло безліч митників. Хоча Мадавендрапурі не мав з собою ні копійки, він не боявся проходити митників. Його єдина насолода полягала в тому, що він ніс вантаж сандала до вріндавани для Гопала. Це природний наслідок палкої любові до верховного Бога, відданий не звертає уваги на особисті труднощі та перешкоди. За всіх обставин він прагне служити Верховному Богові особі. Поясненням для тих, хто розвинув палку любов до Крішни, цілком природно не звертати уваги на особисті труднощі й перешкоди. Такі віддані просто рішуче налаштовані виконувати наказ Верховного Бога особи чи Його представника, духовного вчителя. Ні за яких обставин, навіть серед найбільших небезпек, вони ні на йоту не відхиляються від свого шляху, ідучи ним з усією рішучістю. Це незаперечний доказ палкої любові-слуги як сказано в Шимадбагватам 10.14.8 Ті, хто по-справжньому бажає звільнитись від лабет матеріального існування, хто розвинув палку любов до Крішни, справді достойні повернутися додому до Верховного Бога. Той, хто палко любить Крішну, не звертає уваги ні на які матеріальні труднощі, злигодні, перешкоди чи скруту. Сказано, що будь-які злигодні чи нещастя, які збоку можна побачити в житті досконалого вайшнава, насправді зовсім не є для нього нещастям. Для нього це навпаки трансцендентне блаженство. У Шікшаштаці вісім шичатання Магапробу також дає настанову аслішчявам пінаштумам. Той, хто палко любить Кришну, ніколи не відхиляється від свого служіння, незважаючи на всі труднощі й перешкоди, що постають перед ним. 187. Шигопал хотів показати, як палко Мадавендра Пурі любить Кришну. Тому він попрохав його піти до Нілачали і принести сандал та камфору. Мадавендра Пурі приніс вантаж сандалу до Гримуни з великими труднощами і зусиллями. Однак він залишався дуже задоволеним. Він не зважав на жодні з цих труднощів. Щоб перевірити палку любов Мадавендри Пурі, Гопал, Верховний Богособа наказав йому принести знілачили сандал, але, коли Мадавендр Пурі пройшов це випробування, Господь став дуже милостивий до нього. Така поведінка відданого і його найдорожчого коханого Срі Кришни, яку можна побачити в стосунках любовного служіння, трансцендентна. Зрозуміти її не до снаги звичайній людині. Звичайні люди не мають навіть здатності зрозуміти це. Сказавши це, Господь Чатані Махапрабу прочитав у голос славетного вірша мадавен Цей вірш, наче місяць, він заливає сяйвому весь світ. Якщо постійно терти малайський сандал, він пахтітиме дедалі дужче. Так само, якщо роздумувати про цей вірш, розуміння його важливості дедалі глибшає. 193. Раднагана мад'яджайче, каустуба мані, раса кав'я мад'яджайче, Як Каустубамані вважають найкоштовнішим з усіх самоцвітів, так цей вірш вважають найкращим з віршів про смаки відданого служіння. Ей слогани кох'ячен, рада та курані, тангра кріпая, споряче мадавендравані. Насправді цей вірш промовила сама Шиматіра Дарані, і лише з її милості він проявився у словах Мадавендрипурі. Тільки читання Магапрабу пізнав поетичний смак цього вірша. Поза цими трьома особами, збагнути його не дано нікому. Пояснення. Це означає, що збагнути смисл цього вірша на силі – тільки Шиматі Радарані, Мадавендра Пурі і Чайтанні Магапрабу. Під кінець свого матеріального існування Мадавендра Пурі повторював цей вір знову і знову. Промовляючи його, він досягнув найвищої мети життя. 197. «Айді надаярдранатта гей матуранатта кадавалук яси гридаян твадалука катарам». Дайта брам'яти кім каром'ям. Ай, омій Господи, ДІНА до нещасних, ДАЯ ардра співчутливий, Натха повелителю. Гео Матгура ната, володарю МАТХУРИ, Када коли. АВА ясе, я побачу тебе. Грідаям моє серце, тват тебе, алока не бажачи. Катарам дуже стражденне. Дайта. О, найкоханіший, Бхрам'ятий вболіває, кім що, кароомі зроблю, агам я. Мій Господи, о, наймилостивіший повелителю, володарю Матхури, коли я тебе знову побачу? Через те, що я тебе не бачу, моє серце втрачає спокій. О, найкоханіший, що мені тепер робити?» Пояснення. Вільних від забруднень відданих, що в усьому спираються на філософію Веданти, поділяють на чотири сампрадаї. Серед цих чотирьох сампрадай Мадавдрапурі обрав ший Мадвачар'я сампрадаю. Він прийняв санясу згідно з засадами парампари учнівської послідовності. Починаючи від Мадвачар'ї і закінчуючи духовним вчителем Ачарією на ім'я Лакшміпаті, ніхто не знав відданого служіння в коханні. Шій Мадавндрапурі. Вперше запровадив у Мадвачар'я Сампрадаї поняття подружнього кохання. Шичитання Магапрабу відкрив цей висновок Мадвачар'я Сампрадаї, коли, під час своєї мандрівки Південною Індією, зустрівся з Татаваді, що називають себе членами Мадвачар'я Сампрадаї. Коли ще Кришна залишив Вріндавану і зійшов на трон Матхурського царства, Шіматі Радарані, охоплена екстатичними почуттями розлуки, висловила, як можна любити Кришну в розлуці. Отже, осереддя цього вірша – це «Відане служіння у розлуці». Гоудія Мадвасам Прадає вважає поклоніння в розлуці за найвищий рівень віданого служіння. У такому настрої віданий вважає себе дуже нещасним і думає, що Господь про нього забув. Тому він називає Господа Діна Даярдра Ната. як до нього звертається Мадавендра Пурі. Таке екстатичне почуття – це найвища форма відданого служіння. Переїзд Крішне до Матхури дуже глибоко вразивши Матіра Дарані, і вона висловила це так. «Любий Господи, через розлуку з Тобою мій розум надто стурбований. Скажи мені, що мені тепер робити? Я дуже нещасна, а Ти дуже милостивий. Тому, будь ласка, зглянься наді мною і скажи мені, коли я побачу Тебе». Шичатані Магапрабу Завжди виражав екстатичні почуття Шиматі Радарані, які вона проявляла, коли побачила удаву у Вріндавані. Такі самі почуття, що переповнювали Мадавендру Пурі, висловлено в цьому вірші. Тому вайшнави у Гоуді Мадва Сампрадаї кажуть, що екстатичні почуття, які відчувавши читання Магапрабу, беруть початок від Шрі Мадавендри Пурі і сходять через Ішвару Пурі. Цю засаду відданого служіння в розлуці визнають всі віддані в послідовності Годі Амадвасам Прадайі. 198 Прочитавши цей вірш, шичатання Махапрабу знепритомнів і впав на землю. Його переповнили почуття, і він вже зовсім не володів собою. Коли Господь Шичатаням Махапрабу в любовному екстазі впав на землю Господь Нітянанда Прабу Худко підхопив його і поклав собі на коліна Тоді ще читання Магапрабу Отямився і з плачем підвівся Проявляючи екстаз Господь почав Бігати туди-сюди і голосно Вигукувати Він то сміявся, то плакав, то співав і танцював 201 Ще читання Магапрабу Не мав змоги повторити цілого вірша Він просто знову і знову проказував «Ай, діна, ай, діна він не міг говорити, і з його очей градом котилися сльози. 202. Тіло Шичатані Магапрабу проявляло дрож, піт, сльози радості, заціпеніння, блідість, розчарування, похмурість, забуття, гордість, захват і смирення. Пояснення. У Бхактіра Самрита Сінду пояснено, що Джаддя – це втрата пам'яті через велике потрясіння, яке викликала розлука з коханим. У такому стані розуму людина повністю байдужіє до втрат і набутків, до того, що бачить і чує, і до всього іншого. Це відзначає початок стану ілюзії. 203 Ейшлоке капата, преманата. Цей вірш відкрив двері любовного екстазу. І коли це сталося, усі слуги Гопіната побачили, як читання Магапрабу у захваті танцює. Коли навколо Шичатанні Магапрабу з'юрмився цілий натовп, він повернувся до тями. Тим часом підношення божеству закінчилось і пролунали звуки церемонії араті. Коли божества поклали спати... Священник вийшов з храму і запропонував усі 12 горщиків солодкого рису Господові Чайтанні Магапрабу. Священник поставив перед Ший Чайтанні Магапрабу всі горщики з солодким рисом, і це дуже вдовольнило Господа. Щоб нагодувати відданих, він взяв 5 із цих горщиків. Решту 7 горщиків Господь відсунув і віддав священнику. Тоді 5 горщиків солодкого рису, які взяв Господь, роздали п'яти відданим, і вони з'їли цей просад. Тотожний, з божеством гопіната, шичатання Магапрабу вже скуштував і з'їв весь цей солодкий рис. Але задля відданого служіння він знову з'їв його вже як відданий. Шичатання Магапрабу провів ніч у храмі за спільним співом святого імені. Вранці, подивившись на церемонію Мангала Араті, він пішов далі. 210. Так Господь Шечитання Махапрабу особисто, власними вустами, насолодився трансцендентними якостями Гопаладжі, Гопіната та Шримада Венрипурі. Отже, я описав трансцендентну велич любові Господа читання Магапробу до своїх відданих і. Найвищий рівень екстатичної любові відданого до Бога. 212. Срада Дюктагоя ігасуне дійджан, Срикришна Чаране сей поепремадан. Той, хто з вірою та відданістю слухає цю історію, здобуває скарб любові до Верховного Бога біля лотосових стіб Срі Кришни. 213. Ширупа Рагуната паде джараша, чайтан нечаритамрита, коги Молячись при лотосових стопах Ширупи та Ширагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шичатан чиритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шичатан чиритамрити, Мад'яліли, четвертої глави, що описує віддане служіння Шрі Мадавендрипурі. Прочитав у день відходу Шима до Вендрипури Шадас в храмі міста Дніпро Гарри Кришно